Згадувати словом. Добре, не буду згадувати її лихим словом. Та дозвольте сказати, шановні судді, якщо колись була на світі баба, хитріша за самого чорта, то це якраз стара Лунде. Звичайно, коли вона казала правду. Але може вона на старість здитиніла? Як у Біса можна знайти те, що вона сховала, хіба що розтрощити ціле горище? Може, стара Лунде й думала собі, що хтось колись розтрощить ціле горище? Якщо так, то вона вгадала. Я намагаюся розтрощити його, правда, не ціле горище, а крайні мостини, дошку за дошкою. Я скінчив підважувати їх уздовж однієї стіни. Тоді втомлено поплентався до протилежної стіни і почав відсувати від неї скрийні коробки. Потім я переставив ліхтаря, взяв лапу і знов заходився відривати дошки. Ні про що не думаючи, я працював, мов автомат. Автомат із лапою, що відривала дошку за дошкою. Автомат, що орудував, зігнувшись майже навпіл, бо інакше не міг уміститися під низьким дахом біля стіни. Я підсунув лапу під чергову дошку і виважив її. Тоді, як автомат, витяг лапу, щоб підкласти її під наступну дошку. Під наступну? Мої очі не встигали за моїми автоматичними рухами. Та враз я зупинив лапу, що була наче продовженням моєї руки, і завмер. Тоді заглянув під дошку, яку щойно підважив, підняв ліхтар і заглянув у порожнину під тією підваженою дошкою. І відчув, як по спині в мене раптом сипнуло морозом. Я поставив додолу ліхтар, а поряд із ним поклав лапу. Потім нахилився і витяг з знахідку. То була маленька залізна скринька, не більша за старовинні коробки на нитки, тільки що залізна. Я опустився додолу, тримаючи скриньку в руках і не зводячи з неї очей. Цікаво, чи вона замкнена? Гарна стара скринька без жодних оздоб. Мабуть, таки замкнена. Не знаю, скільки я просидів так, перш ніж збагнув, що можна перевірити це. хвилин п'ять, а може й цілих десять. Нарешті я обережно попробував замочок. Він був незамкнений. Я відчинив скриньку і зазирнув усередину. То тебе приставили наглядати за мною, Мартіне? А це не те саме, що пустити цапа в капусту. Вони лежали в скринці. П'ять штук. Я взяв у руки одну. І справді в буквальному значенні цього слова не повірив своїм очам. Оглянув її докладніше. Тоді взяв ще три і також оглянув. Нарешті взяв останню. І подумав, що зараз зомлію. Якби я не сидів уже долі, то, напевне, впав би». «Пра-бабуся Лунде, прабабуся Лунде! Вона казала правду. Ще й яку правду? У цьому будинку ніхто не буде бідувати. Всі мешканці цього будинку, але чи всі?» Думки в мене плуталися в голові. Всі чи не всі, а вони володіють тим, чому навіть не можна визначити ціни. Я обережно склав усе назад до скриньки. Сидячи долі в блакитно-білому світлі ліхтарів, я обвів поглядом схоже на поле бою у горище. Потім пошукав у кишені штанів сигарет і знайшов пачку. А де мій піджак? На щастя, сірники були також у кишені штанів. Я закурив сигарету. Треба було поміркувати, що робити далі. І враз мені спало на думку, що я зробив страшну помилку, отак перевернувши до гори дном горище. Я знайшов те, що сховала прабабуся Лунде. Але краще було б, щоб його знайшов хтось інший. І тоді, тоді той, як же його в біса звати... Я почав згадувати. А тож, його звати Карл Юрген Гал, кримінальна поліція міста Осло. Тоді Карл Юрген зміг би по знахідці визначити вбивцю. Я збагнув, що мені треба зробити. І ця думка вкинула мене в розпач. Мені треба було прибрати після себе, а потім покинути принаду. Принаду – це найважливіше. А тоді залишиться одне – сподіватися, що перший, хто поткнеться на горище, буде вбивця – і пасьянс зійдеться. Я глянув на годинник. Було пів на другу. Я зовсім перестав хвилюватись. Але мені десь мріє в пам'яті, начебто я молився. Молився, щоб Крістіанові пощастило затримати в себе гостей хоча б до третьої години. Я взяв скриньку і обережно поставив її біля самих сходів. Не можна було ризикувати. Ще боронь Боже згубиться в цьому страхітливому розгардіяші. «Галерний раб» – крутилося у мене в голові. Скільки разів я розповідав своїм учням на уроках історії про галерних рабів, не задумуючись над цими словами. Тепер я усвідомив їхній зміст. За той час, що в мене залишився, неможливо було повернути горищу його колишній вигляд. Але я почав прибирати. Я не думав ні про що. «Галерний раб», «Галерний раб» – це єдине, що снувалося у мене в голові. На щастя, я відразу вкидав у скрині той мотлох, що витягав із них. Тепер я тільки поопускав на них віка. Потім поставив на місце стільці з трьома ніжками і підняв вішалку. Гудзики, корсетні пластинки, карти, форми на тістечка я позгрібав у шухляди й коробки. Позгрібав гамузом. Та принаймні мені пощастило позачиняти скрині й позасовувати шухляди. З книжками було легше. Я звик мати з ними справу. Я брав їх на оберемок по 10-12 зразу і складав на місце. З газетами, тижневиками і річниками журналу Самтіден довелося поморочитись довше. Хай йому бістому Гутенбергові. Я на силу порозплутував мотузки і сяк-так позв'язував журнали в паки. Мої долоні нагадували два шматки січеного м'яса, облиплого павутиною, сажею і порохом. Я вимкнув свої ліхтарі, щоб побачити, який вигляд має горище. Виявилося, що краще, ніж я сподівався. Горище полковника Лунде здавалось такою самою проклятою оселею примар, як було досі. Принаймні майже такою. А надто для того, хто дивитиметься на нього при світлі двох тьмяних лампочок під скляними абажурами. Залишилося ще зробити останній шаховий хід. Я знову ввімкнув свої ліхтарі, Оглянув усе довкола і спинив свій погляд на тій скрині, що стояла на виваженій дошці, під якою я знайшов залізну скриньку. Я посунув скриню так, щоб вона стояла трохи боком. Так поставив її, щоб вона відразу впала в око тому, хто добре знає, як усе стоїть на цьому проклятому горищі. Треба було ще покинути принаду. Я відчинив залізну скриньку. Чотири речі обережно витяг з неї, а одну залишив. Тоді так само обережно поставив скриньку за велику скриню, що була висунена і стояла тепер ледь боком. Я прикинув, у якій частині горища тепер перебуваю, тобто чия кімната була під великою скринею. Мені пощастило, наскільки я зміг визначити, під скринею була моя кімната. Під тим місцем, де стояла скриня, а за нею, біля виваженої дошки, маленька залізна скринька з принадою. Не треба, щоб убивця заволодів усіма п'ятьма. Це було б несправедливо. З усіх поглядів несправедливо. Що там Вікторія казала про законне право на спадок, я вже докладно не пам'ятав. Я зробив усе, що міг. Тепер лишилося тільки надіятись, що перший на горище той, хто розбив викруткою лоб панні Лунде і вистрілив у спину моєму братові Крістіану з револьвера полковника Лунде. Чотири я виніс до своєї кімнати і поклав у брунатну шкільну течку. Потім забрав ліхтарі і лапу і сховав у себе в кімнаті до шафи. Була вже майже третя година. Я швиденько побіг до ванної і вперше за весь час став під справді гарячий душ. Я, мабуть, використав усю гарячу воду. Мене, наче хто, помолотив. Я надяг піжаму, халат і сів на стілець. Навіть якщо мені доведеться сидіти до світанку, я не встану. Я знав, що вони скоро повернуться. Мені не можна було заснути. Бо саме сьогодні важливо було знати, хто піде на горище. Сьогодні я нарешті вийду в коридор і побачу, хто спускається з горища. Я не зважувався закурити. Вони відчують у коридорі запах диму, коли будуть заходити до своїх спалень. Ні, хай думають, що я в ліжку з хворим горлом і давно сплю. Я сидів на стільці і дослухався до кожного звуку. Я чув, як вони приїхали. Чув віддалені голоси, але слів не міг розрізнити. Мабуть, дякують за вечір. Ось вони зайшли у вестибюль. Кроки ледь долинали до мене. Ось від'їхала машина. Вони почали підійматися сходами. Тепер я вже добре чув їх. Видно, Крістіан щедро пригостив їх усілякими наїдками, але, мабуть, не поскупився й на вино. Мені здавалося, що я сиджу на стільці вже цілу вічність. Я чув, як вони по черзі заходили до своєї жахливої ванної кімнати, де на лев'ячих лапах стояла ванна, а над нею бак із гарячою водою, в якому вода ніколи не була досить гаряча. Сьогодні вона була холодніша, ніж завжди, адже я використав її майже всю. Нарешті я почув, як одні за одними зачинялися двері їхніх спалень. Я знову глянув на годинник. Я розраховував, що хтось почекає півгодини, аби всі заснули. Ті півгодини здалися мені довгими, як рік, але я не помилився. Я почув, як хтось відчинив двері. Так тихо, що цього не міг почути ніхто, крім мене, адже я сидів і сподівався, що почую той звук. І почув. Кроків у коридорі не чутно було, але біля моїх дверей поряд зі сходами на горище, щось зашаруділо. Не чути було також ходи на горищі, тільки подеколи порипували мостини, як буває в старих будинках. Таке порипування й підтримує в людей віру в примари. Але то була не примара, то була жива-живісінька людина, якийсь ікс. У мене було таке почуття, що мої вуха настовбурчились мову собаки. Бо я почув, як те порипування наблизилося до великої скрині над моєю кімнатою, що була ледь відсунена одним боком. Запала цілковита тиша. Скільки вона тривала, я не знаю. Принаймні достатньо, щоб той ікс знайшов залізну скриньку, відчинив її і побачив ту одну річ, яку я там залишив. Потім знов почулося легеньке порипування в напрямку сходів. Я підвівся і в темряві підійшов до дверей. Я чув, як хода поволі наблизилась до сходів, як відчинилися двері на горище, тоді знов зачинилися. Так обережно, що тільки я, стоячи на відстані метра за своїми дверима, зміг почути той звук. У мене ще дужче закалатало серце. Ось зараз, цієї миті, я довідаюся, хто той Ікс. Я взявся за душку дверей і натиснув її вниз. Двері були замкнені. Я засвітив і глянув на них. Де ключ? Він завжди стерчав у замку з внутрішнього боку дверей. Проте ключа не було. Здається, в мене почалась істерика». Я відійшов від дверей метрів на два, розігнався і щосили штовхнув їх плечем. Вони не подалися. Я затарабанив у них обома кулаками і почув якийсь дикий крик. «Відчиніть! Відчиніть!» – то був мій власний голос. Двері відчинились, і я просто таки впав у обійми сержанта Ев'яна. «Що був?» – сказав Карл Юрген. «Ага, сказав, що сержанти Евгін і Вік такі напівмертві, як два чистокровні скакуни перед сигналом старту. Він мав слушність. Ключ від вашої кімнати був зовні в дверях до центебакки. Ви мало не розвалили будинку. Так тарабанили, що, мабуть, переполохали всіх сусідів». «Мало не розвалив будинку?» «Я був такий лютий, що аж тіпався». Сержант Евгін тримав у руках ключа. «Я вихопив його». Ми стояли один проти одного, сержант Ев'ян, як завжди, незворушно спокійний, і я буквально оскаженілий. Відчинилися четверо дверей, з'явилися четверо членів родини Лунди, кожне на своєму порозі. Мабуть, вигляд у мене був страшний. Полковник Лунди був у темно-синій піжамі, панна Лунди у бляклому купальному халаті, який вона притримувала біля шиї. Вікторія в білій, цупкій нічній сорочці з довгими рукавами а Люсі в якомусь надто прозорому нейлоновому вбранні, отороченому білим мережевом. Усі четверо витріщилися на мене. «Що діється?» – запитав полковник Лунди. «Що діється?» – закричав я. «Ви мене питаєте?» «Це я повинен питати вас, хто з вас щойно був на горищі і хто замкнув мої двері з коридора?» Я чув, що мій голос зривається на фальцет. «Вам, мабуть, приснилося, доценте Бакке?» – сказав полковник Лунди. «Приснилося!» – крикнув я. «Приснилося, коли я сидів на стільці і навіть ока не склепив!» «Краще б ви лежали в ліжку!» – мовила панна Лунде. «Хто з вас там був?» – усі мовчали. Я і знав, що ніхто з них на моє запитання не відповість. «Сержанти Ев'яни!» – гримнув я. «На добраніч!» – «На добраніч!» – відповів він. Я повернувся, зайшов до кімнати і так хряснув дверима, що аж будинок здригнувся. Ключа я сховав у кишеню піжами. В мене було таке почуття, наче я поставив новий норвезький рекорд – з бігу на 200 метрів. Але я не був стомлений. Мені кортіло потрощити всі меблі в цій жалюгідній кімнаті і викинути уламки у вікно. Я знав, що можу таке зробити. Треба було взяти себе в руки. Я сів на край ліжка і закурив. Сірника я кинув на підлогу. Хто мене замкнув і навіщо? Відповідь вразила мене, мов блискавка. Хтось один, єдиний з усіх, ні на мить не повірив, що в мене болить горло. І той хтось наперед витяг із моїх дверей ключа і або взяв його з собою, або просто встромив із зовнішнього боку дверей, перше ніж усі вони поїхали з Крістіаном. Бо той хтось зрозумів мою хитрість, збагнув, що я хочу зробити, збагнув, що я вирішив перевернути до гори дном горище полковника Лунде. Той хтось розраховував, і розраховував правильно, що я, маючи перед собою півночі, так і переверну його, так воно й було не інакше. Бо людині, в якої вистачило хитрощів і ницості вдарити важкою викруткою по лобі панну Лунде, добратися до гілляки і сховати там її торбу на шитво, і вистрілити в спину моєму братові Крістіану, людині, яка знала, що мене запрошено сюди на роль пса-охоронця. Тій людині вистачило й глузду відгадати мій намір. Одна й та сама людина – вбивця. Я взяв один сигнальний ліхтар і подався на горище. Я тупав як слон. Мені було начхати, що хтось чув мою ходу. Я перейшов горище, засвітив ліхтар і спрямував світло на скриню, що стояла ледь боком. Залізна скринька була там, де я її поставив. Я відчинив її, вона була порожня. Не до першої сигарети я розчавив ногою на підлозі своєї кімнати. Я відчував особливе задоволення від того, що можу випалити, бодай, маленьку пляму на підлозі цього проклятого будинку, заселеного примарами. Мені треба було поміркувати. Я сів і закурив нову сигарету. І вдруге, за якихось 10 хвилин, мене, мов блискавка, приголомшила раптова думка. Думка про те, що якийсь ікс... Знає, хто перешукав ціле горище і знайшов залізну скриньку. Знає, що я бачив сховане в ній, що я, можливо, знайшов не одну річ, а решту забрав. У мене мороз пішов по спині. Я відчув, що чуб у мене став сторч. Я скинув халат. Вікна я не відчинив. Двері замкнув на ключ. Тоді ліг спати. Уперше в житті я ліг спати з зачиненим вікном і замкненими дверима. Бо аж тепер я зрозумів що наді мною нависла страшна небезпека. Я не знав, що мені робити. Я згадав того солдата, що колись сказав, краще бути п'ять хвилин боягузом, ніж до віку мертвим. До самого досвідку я не склепив ока. Може, я часом починав дрімати, але відразу прокидався від найменшого звуку. Кажуть, що в матерів і шкіперів особливий сон. Матері можуть спати як убиті під час найбільшої громовиці, але відразу прокидаються тільки на заплаче їхня дитина. Шкіпер здатен спати в найлютішу бурю, а досить зсунутися з місця якійсь скринці, як у нього сон, мов, рукою знімає. Цілу ніч мені здавалося, що плачуть діти і ссуваються скриньки з вантажем. Бідолашні матері і шкіпери. Горячись уранці я побачив, що обличчя в мене сіро-зелене. Що ж, я був хворий, отже нічого дивного, що мав кепський вигляд. Я ніяк не міг зробити вибору, чи мені бути боягузом, чи стати до віку мертвим. Принаймні, я можу поснідати з родиною Лунде, а тоді вже на чомусь зупинюся. Вони теж були наче з хреста зняті. Та воно й не дивно. Вони не звикли так проводити вечір, як учора. А взагалі вони поводились так, як завжди. Тільки не могли стриматись, щоб не поділитися своїми вчорашніми враженнями. Я не міг зосередитись на їхніх розповідях. Ніхто з них жодним словом не згадав про те, що я вибіг у коридор і кричав, і що котресі з них замкнуло мене в кімнаті. А може вони у змові і діють разом? Але ж проти кого? Певна річ, вони діють разом, щоб зберегти честь родини Лунде. А однаково, мабуть, смертельно нажахані, адже серед них є одна жертва і один вбивця. Проте відданість родині бере гору над усіма страхами – «Родина Лунде, жоден її член, не боягузи». І раптом я подумав, а чим я гірший за цих Лунде? Якщо вони витримують, знаючи, що серед них є вбивця, то і я витримаю. А крім того, коли я тепер здамся, то ніколи не довідаюся, що ж усе таки сталося. І я вирішив залишитись. Я сподівався, що мені не доведеться стати мертвим до віку. Я взяв на себе завдання і повинен виконати його». Але мені не соромно признатися, що я боявся. Дуже боявся». Ми з Вікторією пішли готуватися до екзамену. Полковник Лунде подався до міста. Цікаво, чи щось колись могло б перешкодити йому з'явитися на службу з військовою точністю? Хіба вбивство? Та й то, якби вбили його самого? Люсі пішла погуляти, а панна Лунде зникла в кухні. «Ми з Вікторією лишилися самі». Але я сів так, щоб весь час можна було накидати оком на двері і щоб за плечима в мене не було вікна. – Ти сьогодні неуважний, Мартіне. – Я стрепенувся. – Неуважний? Я просто думав про те, як ви вчора розважилися. – Ми ж тобі розповідали під час сніданку. – Ви говорили всі разом, і я нічого не втямив, – відповів я. – Так, це правда. Вікторія глянула у вікно і в її ясних, мов зірки, очах з'явився замріяний вираз. Отже, Крістіан не марнував часу. Я чекав, бо знав, що зараз буде. «Твій брат, він просто чудовий. Ти не уявляєш собі, як він танцює?» «Не уявляю, але знаю, що він каже. Не дуже шляхетний хід і до того ж дурний, але слова вже вихопилися з моїх уст. Ти вважаєш, що він каже те саме всім дівчатам?» Я весь зосередився для наступного ходу. Ні, я просто трохи ревную. Вікторія всміхнулась. Ти справді ревнуєш, Мартіне? Так. Вона скоса зиркнула на мене з-під навислої гривки. Приємно чути. Знайшла, що сказати, подумав я, але про себе відзначив, що її слова прозвучали щиро. Я справді ревнував. Вікторію відкрив я, а не Крістіан. А інші як поводилися. Крістіан танцював з нами всіма. Люсі звичайно була на сьомому небі. Як ти думаєш, він їй сказав те саме? Не маю уявлення. Він танцював навіть із тіткою Мартою. Вона гарно танцює. Я не сподівалася, що вона вміє танцювати, але, мабуть, усе залежить від того, з ким танцюєш. Видно, мій брат Крістіан обрав собі роль святого. Ні, відповів я. Це завжди залежить від партнерки. Якщо жінка танцює добре, її може вести хто завгодно. А з Карлом Юргеном тобі сподобалося танцювати? Він теж гарний, трохи сухуватий і, ну, ти сам знаєш, тобто він не каже таких слів, як Крістіан. Святий існує тільки в двох подобах, – мовив я, – Роджера Мура і Крістіана Бакке. Мур Роджер, англійський актор, здобув славу виконанням ролі святого в багатосерійному телевізійному фільмі під тією ж назвою. Вона знов задумливо глянула у вікно. А батько, як поводився Вікторія? Батько? Ну так, батько був страшенно задоволений, він теж танцював з усіма нами. Батько, виявляється, дуже гарний, я досі цього не помічала. Отже, вони танцювали, всі були дуже задоволені, всі говорили одне одному щось приємне, їли смачну їжу і взагалі свято вийшло дуже вдале. А проте одне з них весь час думало про мене, думало, що я залишився вдома і перетрушую горище. Я зиркнув униз, на свою бронатну течку, що стояла там, біля самої моєї лівої ноги. Я не міг лишити знахідку в себе в кімнаті. Хоч що б зі мною сталося, а моя стара шкільна течка мала бути в безпечному місті. Але спершу я хотів, щоб якийсь фахівець сказав свою думку про те, що було в тій течці. Професор англійської літератури при університеті в Осло Крістіан Сміт сидів біля письмового столу у своєму кабінеті в Бліндерні. Він мав скромний вигляд, чого не можна було сказати про його кабінет. На підлозі лежав м'який, золотаво-сірий килим. Велика канапа і двоє крісел були оббиті рудою вовняною тканиною. Стіл і два стільці були з червоного дерева. Ще два стільці в стилі чіпендаль стояли під другою довгою стіною – обабіч великої шафи, теж у стилі чіпендаль. За моїх студентських років професори не мали таких кабінетів. Але за моїх студентських років професори могли обходитись звичайними, нестаровинними меблями. З вікна, що тяглося на цілу коротку стіну, видно було парк, уже без снігу. На великому письмовому столі, що стояв у лівому кутку біля вікна, панував нелад а книжкові полиці за спиною в професора здалися мені на диво знайомими. Ну що ж, господар кабінету був філолог. Професор підвівся мені на зустріч. Високий, широкоплечий, у спортивній картатій сорочці. Він мав вигляд бігуна по нерівній місцевості. Видно було також, що йому не бракувало почуття гумору. «Мартін Бакке відрекомендувався я. Доцент Мартін Бакке». Мені набридло вже відрекомендовуватись. Та оскільки я не міг сам упоратися зі своїм завданням і доводилось звертатись по фахову допомогу, треба було щоразу починати з цього. Будь ласка, сідайте. Здається, я вас уже десь бачив. І мені здається, що я вас бачив, мабуть, колись раніше в читальній залі університетської бібліотеки. Професор Крістіан Сміт міг бути старший за мене років на 10. На мить я згадав про свою докторську дисертацію, задля якої і взяв собі піврічну відпустку. Та ось уже три місяці роблю зовсім інше. Але я наздужину згаяний час. Дивлячись на його полиці з книжками, я раптом затужив за науковою працею. Я сів на руду канапу, а професор навпроти мене в руде крісло. Мені потрібна ваша допомога, звернувся я до нього. Я хотів би вам щось показати. На мить в очах у нього з'явився знуджений вираз. Видно, він подумав, що я прийшов просити його, щоб він прочитав якусь мою працю. Я поклав на стіл з червоного дерева свою стару брунатну течку. Тоді відчинив її і витяг один томик. «Гляньте, професоре Сміт!» Він узяв його так, як бібліофіли завжди беруть у руки книжку. Оглянув палітурку зверху і знизу, тоді розгорнув томик і глянув на заголовок. Я дивився на нього, охоплений почуттям дитячої гордості й радості, що можу приголомшити фахівця. Мабуть, то була трохи нечесна гра. То був мій власний метод шоку. Він подіяв. Професор побілів, мов Крейда. Я не можу повірити власним очам. Це Шекспір. А вже ж? «Сонети» – перше видання 1609 року. Надзвичайно рідкісна книжка. В цілому світі їх залишилося тільки 13 примірників. Тепер знайшовся 14-тий, мовив я. Це ще не все, професоре. Я витяг другий томик. Будь ласка, це пристрасний перегрим, також перше видання 1599 року. Я простяг йому книжку. Він дивився на неї так, наче не зважувався взяти її в руки, та потім усе таки взяв і розгорнув на титульній сторінці. Руки в нього тремтіли. Так тремтіли, що йому довелося покласти книжку на стіл. «Може, закурите, професоре?» «Дякую, я не курю, а втім дайте». Ми закурили. Я поставив велику поливану попільничку так, щоб нам обом було зручно, але на достатній відстані від двох непоказних брунатних томиків. Професор тримав у руці сигарету і не зводив з мене погляду. Я почував себе примарою чи якимось чарівником. Так принаймні сприймав мене він». Це було видно по його очах. «Ні, професоре, вам не приснилося», – сказав я. Я й далі відчував, що не гарно так приголомшувати професора. Але я за ці останні місяці стільки намучився і настраждався, що мені треба було побачити наслідки своїх зусиль. «Це ще не всі?» – запитав він. «Учора я мав ще одну», – відповів я. та сьогодні вже не маю і не знаю, хто її взяв». «Що саме?» «Гамлет. Також перше видання». Він придавив сигарету в попільничці, яку навіть ні разу не підніс до губ. Він давив її, не відчуваючи, що тримає пальці на запаленому кінці. А ось іще одна, професоре. Я подав йому книжку стечки. Він глянув на неї. Я не міг би змалювати, в якому він був в стані. Це перше видання Шекспірового тіта Андроніка, сказав він. Видання «Інкварто» 1594 року. Досі було відоме в одному примірнику, знайденому 1905 року в Сконе. Той примірник зберігається у Фолджерівській і Шекспірівській бібліотеці у Вашингтоні. Тепер уже буде два примірники. Так, скільки вони коштують? Професор не відповів. Він мовчки дивився на три непоказні томики. Де ви їх узяли? Знайшов на горищі. Він стрепанувся. На горищі? Ті горища? Я весь час кажу це. Подумати, скільки скарбів лежить у людей на горищах. Подумати, скільки всього знищено і спалено. Старих книжок. Для невігласа це лише старі книжки. А скільки тих невігласів на світі? Так і знищили майже все. Повикидали чи спалили. Але виходить, хтось таки дещо заховав. Розумів, який це скарб. Так, і я вас питаю, скільки вони коштують? Скільки коштують? Не знаю, їх залишилося так мало. Але вас цікавить, скільки вони коштують? Так, хоч приблизно. Професора знову втупив очі в три маленькі томики. Сітри та ще Гамлет. Ну, не знаю, не можу сказати точно. Але пам'ятаю, що за примірник сонетів заплачено 200 тисяч крон. У мене ще лишився козир. Я маю ще одну книжку, професоре Сміте. Якщо ви не проти, підійдімо до вікна, до світла. Він підвівся. Вигляд у нього був наляканий. Ми підійшли до вікна, я взяв із собою течку. Там я витяг із неї останню книжку і подав професорові. «Дивіться!» Він розгорнув книжку і глянув на заголовок. Тоді почав обережно перегортати сторінки. Я не знаю, скільки ми простояли біля вікна. Нарешті він простяг мені книжку якимось дивним, неприродним порухом. Тоді пішов назад, мов накручений автомат. Автомат, у якого кінчається накрут. Проте він якось добрався туди, де ми сиділи, і там упав. Упав на свою руду канапу. Я стривожився. Вам погано? Я принесу води. Я озирнувся навколо. Невже в цьому розкішному кабінеті немає такої простої речі, як кран з водою? Ні, все-таки є. В маленькій заглибині за дверима був умивальник. Я набрав у склянку води. Випийте, професоре. Він випив, тоді підвівся. «Це сенсація? Справжня сенсація. Я почуваю себе не зовсім добре. Це сенсація. Ви розумієте, що ви принесли? Де вони?» Професор аж скинувся. «Тут, перед вами, на столі». Він зразу заспокоївся. Він дивився на останню книжку, яку я показав йому біля вікна. Дивився і не вірив своїм очам. Та нарешті таки змушений був повірити. «Ви знаєте, що це за книжка, доценте Бакке?» «Так, відповів я». Це Ромео і Джулієта, теж перше видання, але наскільки я зрозумів з власноручними зауваженнями автора в багатьох місцях на берегах сторінок. Так. А тепер, професоре, скажіть, скільки все це коштує? Я більше не витримаю, мовив він. Це щось незбагненне, сенсація. Більше ж у вас нічого немає? Немає. Він зітхнув. Хвалити Бога, а то для мене це вже було б занадто. Я б зомлів. «Ви і так зомліли, професоре. А я знову повертаюся до свого запитання. Скільки вони коштують?» «Гроші, – мовив він, – гроші. Невже ви думаєте лише про гроші?» «Ні, ці книжки не мої. Але й ви, на мить, подумали про гроші, коли у вас мало не запаморочилася голова, як ви почали рахувати. Це сенсація, та я вже казав це. А скільки вони коштують? Господи, тут уже, мабуть, йдеться про мільйони». Я сховав чотири книжки назад до течки. Професор спробував підвестися. Невже ви будете ходити по місту з таким скарбом? Ні, я знаю, що з ними не варто ходити по місту. Я зараз таки відвезу їх в одне безпечне місце. В управління кримінальної поліції міста Осло до інспектора Карла Юргена Галла. Там я залишу їх на збереження. Дякую за допомогу, професоре. Ви – знавець Шекспіра. Можливо, вам ще доведеться мати справу з цими книжками. «Дякую за допомогу. А втім, я сьогодні теж без кінця кажу те саме. До побачення, професоре Сміт». Професор не почув моїх слів. Він і далі сидів на рудій канапі і не помітив, що я пішов. Може, прабабуся Лунде була цілком божевільна, а може, навпаки, дуже мудра. Мені важко було дійти якогось остаточного висновку. Вона мала мільйонне багатство, невідомо тільки, звідки воно в неї взялося». За ним стоять спекуляції, інтриги і таємниці багатьох поколінь її предків. Принаймні, одне сумніву не викликає. На старість вона трохи здитиніла. Маленька, миршева, схожа. Що про неї казала Вікторія? Ага, схожа на циганку. Вона ниш по старому горищі, на якому в той час, мабуть, був іще лад. Аж поки знайшла, можна сказати, геніальний сховок. Нікому в цьому будинку не доведеться більше бідувати. Але, звичайно, прабабуся Лунде не могла собі уявити, до яких наслідків призведе її вчинок. Два замахи на життя, які чисто випадково, через щасливий збіг обставин, лишилися тільки замахами на життя. На цьому думки мої застряли, адже було ще одне – напис на могилі Вікторії Лунде. Одну загадку я відгадав – знайшов те, що прабабуся Лунде заховала на горищі – але ще треба було відгадати напис на могилі Вікторії Лунде. Властиво, не розгадані ще й два замахи на життя, а отже, не зроблене найважливіше – не знайдено вбивці. Не знаю, скільки я викурив сигарет. За вікном стояла непроглядно темна березнева ніч. На мить я згадав професора Сміта. Цікаво, чи він заснув. Мабуть, цієї ночі йому не спиться. Але якщо він не може заснути, то тільки через професійну радість, через сенсацію, про яку він довідався годин із 12 тому. До мене сон не йшов з іншої причини. Я сидів на краю ліжка так, щоб мене не було видно з вікна. Двері я знов замкнув на ключ. Що сказав був колись Крістіан? Про що він запитував у мене? Я згадав про що. Він запитував, чи ні в кого з них не вихопилося якого-небудь випадкового слова, що на перший погляд не мало ніякого значення. Я розумів, як було б важливо почути таке слово, адже вбивця ніколи не пробалакається свідомо. Але в нього чи в будь-кого іншого може вихопитися слово, що матиме вирішальне значення, стане ключем до цієї заплутаної загадки. Крістіан щось підозрює, весь час підозрював. Чому він не розповів про свої підозри мені? чи тому, що не хотів наражати мене на зайву небезпеку, чи боявся, щоб я не проволахався. Але чому ж тоді він нічого не сказав Карлові Юргену? Карлові Юргену не загрожує ніяка небезпека. Крістіан щось знає, тепер я був певний цього, але не хоче казати про це нам і з Карлом Юргеном. І я певний, що коли Крістян щось знає, то він не помиляється. Чому ж тоді він не хоче нічого розповісти ні Карлові Юргену, ні мені? «Здається, я зрозумів, чому. Крістіан не хоче, щоб ми зробили хибні висновки з того, що він знає. Він боїться перешкодити нам з Карлом Юргеном у роботі. Бо, власне, різниця між нами полягає саме в нашій роботі. Карл Юрген – поліцай, я філолог, а Крістіан – лікар». «Лікар?» Отже, Крістіан і підходить до всього з погляду лікаря. Про що він думав, що мав на увазі, що сподівався довідатись – коли питав мене, чи ні в кого з них не вихопилося якого-небудь випадкового слова, що ніби не мало ніякого значення. Тобто, чи ніхто не сказав важливого слова, якому ми не надали значення. Я потрусив пачку від сигарет. Виявилося, що вона вже порожня. Я знайшов нову пачку, відкрив її, висипав з попільнички недокурки в кошик для сміття і знову закурив. Крістіан підходить до всього з погляду лікаря. Це важливо для мене. А хто що казав з цього приводу? Моя мати казала. Наша з Крістіаном мати. І раптом, порівнявши те, що казала мати, з тим, що казав ще хтось, я подумав про маленьку панну Лунде. Вона також щось казала. Її слова теж на перший погляд були ніби випадкові. Але вона казала правду. Моя мати викликала в мене одну підозру. Панна Лунде навела мене на одну ідею. Я глянув на годинник. Було вже далеко за північ, я хотів поговорити з Крістіаном і негайно. Я раптом збагнув, що мені треба зробити один дослід. Адже я тепер знав, що підозрює Крістіан. Але я знав також, що для досліду мені потрібна ясна свіжа голова. Голова в мене була ясна, та я враз відчув, що смертельно втомився, адже я не спав цілу минулу ніч. Доведеться почекати до ранку. Я опустив завісу на зачиненому вікні. Тоді підійшов до дверей і перевірив, чи вони замкнені. Ще раз переконався, що цього разу замкнув їх сам зсередини. Потім ліг. Підозра й ідея не давали мені спокою. Я повинен був якось пов'язати їх докупи. Нарешті я все-таки заснув. Крістіан на обході в лікарні. Я почекав дві години і подзвонив знову. Крістіан читає лекцію студентам. Я почекав ще дві години. Крістіан приймає пацієнтів. Я ще почекав. Крістіан поїхав на виклики. Я думав, що з божеволію. Не міг же я цілий день дзвонити до Улевольської лікарні і кликати до телефону завідувача терапевтичним відділенням. Я вже дзвонив безліч разів і не знав, хто з членів родини Лунда чув, що я дзвоню. Та байдуже, однаково я не відступлюся. Коли я подзвонив знову, вже після обіду, мені сказали, що Крістіан працює у своєму кабінеті. Я просто влетів до нього в кабінет. «Ти забув пов'язати кроватку?» – сказав Крістіан. Я помацав комір. «Справді, забув. Отже, я сьогодні цілий день ходжу без кроватки?» – сказав я. «Господи, що з тобою, Мартіне? Ти наче з шибениці урвався. Ти можеш дати мені чашку чаю?» – запитав я. «Чаю?» «Чаю, і дуже солодкого». Крістіан більше нічого не запитав. Тільки на хвилину вийшов з кабінету. «За п'ять хвилин буде чай», – сказав він. «Сестра здивувалася, бо я, звичайно, п'ю каву. Не теж будеш його пити, а я…» «Я сів». «Де в тебе шафа з ліками?» Крістіан знову глянув на мене. «Не знаю, чи він не подумав, що я збожеволів. Тут немає ніякої шафи. Вона стоїть у кімнаті чергової сестри. І ключ від шафи в неї. Я хочу глянути на шафу. Зараз таки. Мабуть, вираз обличчя в мене був незвичайний, бо Крістіан відразу підвівся». Я пішов за ним до кімнати чергової сестри. Сестра сиділа біля столика і щось записувала в журнал. «Де шафа?» «Ось вона. То була звичайна біла шафа. Може, з метр за вишки замкнена на ключ. Відімкни її!» Я вперше командував своїм братом. Я не знав, який у мене був вигляд, і не знав, що собі думав Крістіан. «Будь ласка, відімкніть шафу, сестро!» Вона підвелася, витягла з кишені в'язку ключів, відімкнула замок і відчинила дверці. На поличках рівними рядами стояли пляшки і флакони. Я тільки перебіг по них поглядом. У середині шафи була ще одна невеличка шафка, теж замкнена. «Відімкніть і Сестра відімкнула замок і відчинила дверці. Я перебіг очима по наліпках на пляшечках, тюбиках і коробочках. «Оцей!» – мовив я, показуючи на один тюбик. «Візьми його, Крістіани!» Наші очі зустрілися, і я зрозумів, що вгадав хід його думок. Він витяг тюбик. «Можна замикати, сестру», – мовив я, – «а тюбик я заберу тільки на п'ять хвилин». Сестра замкнула обоє дверцят. Коли ми повернулися до кабінету, на невеличкій таці вже стояла чашка чаю, а поряд із нею – цукерниця. Я всипав у чашку чотири чи п'ять ложечок цукру і добре змішав його. «Дай мені тюбик, Крістіане. Він простяг мені його. Яка доза була б небезпечна?» «Небезпечна? Власне, особливої небезпеки немає. Думаю, що п'яти таблеток вистачить. Крістіан знав, що я запідозрив, а я знав, що те саме він запідозрив давно. Я відкрутив тюбик, узяв п'ять таблеток, укинув їх у чай, добре помішав. Крістіан не зводив із мене очей. Він був наче загіпнотизований». Поки він отямився, я взяв чашку і двома великими ковтками випив чай. Але п'ючи, встиг добре розкуштувати його. «Мартіне!» Я витяг пачку сигарет, узяв одну і закурив. Рука моя не тремтіла. Потім я простяг пачку Крістіанові. Він узяв сигарету. Я глянув на його руку. Вона ледь тремтіла. «Що ти хотів дослідити, Мартіне?» «Хотів з'ясувати, чи таблетки дають якийсь присмак». «Ага». Як сам не додумався до цього? Ну і що, дають вони якийсь присмак? Ніякісінького, відповів я. Я відчував лише смак чаю. На хвилю запала тиша. Чути було тільки настирливе цокання годинника. Що тебе навело на таку думку, Мартіне? Ти питав, чи ні в кого не вихопилося якого-небудь випадкового слова, що на перший погляд наче не мало значення. Наша мати говорила про те, що справді начебто не мало ніякого значення. Вона розповідала про батька і сказала, як спокійно й покірно він ковтав свої таблетки. Часом вона забувала, що він хворий. Я пам'ятаю, мовив Крістіан. Він пильно дивився на мене. Тобі тепер треба бути обережним, Мартіне. Знаю, треба пильнувати, щоб, наприклад, не вибити ліктем шибки або не врізатися, коли голитимусь. Скільки діють ці ліки? Через два тижні вже можна не боятися. На письмовому столі задзвонив телефон. Крістіан зняв трубку. «Слухаю. Розумію. Мартін у мене. Гаразд». Я спокійно курив сигарету. Крістіан поклав трубку. «Це Карл Юрген. Йому щойно подзвонив сержант Ев'ян. Він сказав, що нам негайно треба їхати туди. Сказав, що там щось робиться. Карл Юрген зараз заїде по нас». «Робиться? Може, зробилось?» Він сказав, робиться. Біля входу в терапевтичне відділення стояла велика чорна машина. На щитку зверху великими літерами було написано «Поліція». За щитком крутився й моготів синій ліхтар. Мотор був увімкнений. За кермом сидів поліцай у формі. Карл Юрген сів поруч із ним, а ми з Крістіаном на задні сидіння. Чому Карл Юрген не приїхав у своїй машині? Та скоро я збагнув чому. Він узяв поліційну машину, бо хотів скористатися сиреною. «Невже справді треба було так поспішати?» «Що ж, так навіть краще. Я сам не міг дочекатися, коли ми нарешті приїдемо». Сирена завила, тільки-но ми від'їхали від лікарні. Водії давали нам дорогу. Стрілка спідометра коливалася від 60 до 80 кілометрів, поки ми їхали вулицями міста. Ми звернули на Кіркевайн. Праворуч лишилася довга Бліндернвайн. Коли ми опинилися на Голменвайні, Стрілка спідометра почала підскакувати до цифри 90. Ми перетнули бігову доріжку й переїхали через залізницю. За залізницею ми вимкнули сирену, але крізь шибку я бачив синє світло, що миготіло на даху. Ми вимкнули синій ліхтар аж тоді, як поминулий Бесерют, та однаково не зменшили швидкості. Водій у поліційній формі зупинив машину перед похмурим будинком полковника Лунди. І ми всі троє – Крістіан, Карл Юрген і я – миттю вискочили з неї. У дверях стояв сержант Евін. Тихо, – сказав він. Ми зайшли у вестибюль. Слухайте, ми всі четверо завмерли біля дверей, ніби кам'яні фігури, і почали дослухатися. Скоріш, вогненні коні мчіть, до Феба, Володінь! Ромео і Джулієта, – прошепотів я, – дія третя, сцена друга, хто це в біса читає? «Голос!» У мене мороз пробіг по спині і зашпигало в потилиці. «Це голос!» – прошепотів я. «Той голос, що про нього згадував каменяр. Я певен, що той. Нам треба знайти каменяра. Що його в біси робити? Ми йому не можемо подзвонити. Я поїду і привезу його». «Ні, краще поїдь ти, Юргене. Скажи, що ти з поліції». «Якби то вам, завізника, був фаетон. Він вас давно б нагайкою погнав на захід. Той голос дивно зачаровував нас. Але він був якийсь не цілком природний. Каменяр правду казав, це міг бути або високий чоловічий голос, або низький жіночий. Швидше, карл Юргене, скажи, що ти з поліції. Та я же є з поліції, пошепки відповів Карл Юрген. Наша машина радіофікована, або тільки поблизу майорстюєна виявився поліційний патруль і аби Каменяр був удома. Він вийшов. Вийшов цілком нечутно. А я, мабуть, подумки молився, щоб поблизу майор Стюена виявився поліційний патруль, і щоб Каменяр був удома. Мені здавалося, що Карла Юргена не було цілу вічність. Біля майор Стюена виявилась патрульна машина. Коли все буде гаразд, хвилин за десять вона привезе Каменяра сюди. «Вони мають сирену?» – запитав Крістіан. «Мають». Я звелів радистові вчасно вимкнути її. Сержант Ев'єн вийшов. Мені здалося, що він навіть не зачинив дверей. А Карл Юрген Крістян і я залишились у вестибюлі під дверима вітальні полковника Лунде. Знов минула ціла вічність. Чи може тільки 10 хвилин? Нарешті я почув, як перед будинком зупинилась машина. Властиво майже без жодного звуку. Сержант Евін з'явився з каменярем. Не було часу пояснювати йому всього. Я просто сказав – «Послухайте!» «Ось няня йде, несе мені звістки, як небо красномовний той язик, який мені говорить про Ромео!» «Чи це той самий голос, що замовляв вам напис на надгробок Вікторії Лунде?» – запитав я. «Так, – відповів Каменяр, ні не вагаючись. Ви могли б підтвердити це під присягою? Тобто ви цілком певні?» «Цілком певен. «Щодо голосу, то я ніколи не помиляюся. Можу підтвердити це під присягою». Я вкрився холодним потом. «Дякую за допомогу», – прошепотів Карл Юрген. «Так тихо, що я ледве розчув його слова. Ми всі говорили пошепки, та я аж потім усвідомив, що вперше чую шепіт Карла Юргена. Вас відвезуть додому тією самою машиною, що ви приїхали сюди. Ви зробили нам величезну послугу. Я навідаюся до вас завтра». Молодий каменяр непевно боязко всміхнувся до мене. Сержант Евін пішов із ним на двір. Карл Юрген відчинив двері. Ми з Крістіаном зайшли до вітальні слідом за ним. Спершу я її не впізнав. Думаю, що Карл Юрген і Крістіан так само не зразу її впізнали. Коси в неї були коротко підстрижені і пофарбовані. Вони здіймалися навколо її обличчя, наче мітно руді хвилі. Мені раніше ніколи й на думку не спадало, що насправді вона вродлива. Косметика на обличчя була накладена рукою майстра, помірно, зі смаком. Впадало в очі й те, що її сукня, так звана мала чорна, походить із найкращого салону мод. Та сукня сиділа на ній як вилита. Фігура в ній виявилась майже бездоганною. На струнких що зовсім не старечих ногах красувалися прозорі нейлонові панчохи. Взута вона була в черевички на високих підборах. Такі тонкі й легенькі, що здавалося, наче вони намальовані на ногах. Полковник Лунди і решта дві жінки сиділи так, немов були приліплені кожне до свого стільця. По-моєму, вони навіть не помітили, як ми зайшли. Ніби їх хто зачарував. Карл Юрген мовчки сів на канапу. Ми з Крістіоном теж посідали оба бічнього. Певне вигляд у нас був досить чудний. «Читайте далі, – мовив Карл Юрген. – Мабуть, я надто стара для Джульєти, мовила вона тим своїм дивним голосом. Вона дивилася на мене, адже я був філолог. – Джульєта мала 14 років, – мовив я сам, не впізнаючи свого голосу. Отже, всі жінки надто старі для цієї ролі, звичайно, за винятком 14-річних. – Бай, – дуже мовила вона, – однаково я вже стомилася». А ви не вельми чемні, вдерлися сюди навіть не постукавши. Вона сіла на плюшевий стілець і закинула одну на одну свої зграбні ноги в нейлонових панчохах. Я не вельми зважаю на правила чемності, коли мені доводиться виконувати свій службовий обов'язок, а я прийшов сюди, щоб викрити два замахи на життя, сказав Карл Юрген крижаним голосом. Вона глузливо посміхнулася. Цікаво буде почути, як ви їх викрили. «Усі зараз почують», – відповів Карл Юрген. Я дивився на неї, і в мені наростала ненависть. «Отже, Гамлет уже проданий», – мовив я. «Певне, в антикваріат Дамма. Уявляю собі, як зрадів майор Дам, коли побачив перше видання Гамлета. Хто б із антикварів не зрадів на його місці, і він, мабуть, не поскупився. А що з ним буде, коли ми прийдемо до нього зрештою?» «Зрештою?» «З сонетами». Теж у першому виданні 1609 року. Досі в цілому світі їх було тільки 13 примірників. А ще «Пристрасний пілігрим» – перше видання 1599 року. І «Тит Андронік» – теж перше видання. Таке рідкісне, що досі воно було відоме тільки в одному примірнику. І нарешті «Ромео і Джульєта. В першому виданні з власноручними зауваженнями Шекспіра в багатьох місцях на берегах книжки. Мій голос звучав немов чужий, але й до певної міри знайомий мені. Таким голосом, цілком незворушним, я розповідав на уроках у школі про громадянську війну в Америці. «По-своєму це буде сенсація», – повів я далі. «Можна сказати, світова сенсація». Я навіть думаю, що майорові даму доведеться їхати в Лондон, щоб продати їх на аукціоні Содбі. Скільки за них дадуть, важко сказати наперед. Але я думаю, що мільйонів зо два. Її очі під рудим волоссям заблищали. То їх було так багато. Я залишив Гамлета на місці, сказав я. Але з усього видно, що й саму цю книжку оцінили в чималу суму. Вона не зводила з мене очей». «Я завжди терпіти не могла домашніх учителів», – мовила вона, – «а надто таких, що не шпорять по чужих горищах». «Мене це нітрохи не цікавить», – сказав я, – «і сам почув, що голос у мене такий самий крижаний, як у Карла Юргена». Я обернувся до полковника. «Ви дуже багата людина, полковник Улунди». Він зіщулився на стільці. «Тепер уже однаково», – відповів він, – «після, після всього, що сталося за ці місяці». Якби я тільки знав, що тут діється, зараз знатимете, сказав Карл Юрген. У вітальні полковника Лунде було тихо, як у вусі. Її важко було впізнати ні пасіянцу, ні вишивання, ні розгорненої книжки на круглому столі з підстеленою під лампою плетеною серветкою. І стільці не стояли біля столу, бо ніхто не читав, ніхто не вишивав і ніхто не розкладав карт. Стільці були відсунені далеко від столу і на них кожне окремо сиділи полковник Лунди і три жінки з його родини. Карл Юрген підвівся і пройшовся по вітальні. Це роль Карла Юргена, подумав я, його устами промовляє правосуддя, правосуддя зі своїми сухими незаперечними фактами і доказами, наскільки він певний у них, і наскільки певний Крістіан, і наскільки певний я сам. Раптом я збагнув, що кожному з нас доведеться зіграти свою роль. Комусь одному це було не до снаги. Це справа не тільки самого правосуддя. Йому повинна допомогти медицина і навіть скромний пес охоронець. Кожен із нас мав свою роль, і я сподівався, що кожен упорається зі своєю роллю. Тепер на кону було правосуддя. Худе, довготелесе, з холодним поглядом ясних очей, зірких, мов рентгенівське проміння. Полковник Лунде!» Того вечора, як пан Лунде вдарили на цвинтарі вестре, ви сказали, що не були там. Казали неправду. Вам довелося відмовитись від своїх слів, оскільки біля могили знайдено ваші сліди. Чого ви ходили тоді на цвинтар? Я вже пояснював, коли складав свідчення. Я був стурбований тим, що панна Лунде пішла з засідання правління Товариства аматорів поезії так раптово. Це правда. Тепер я підтверджую, що правда, але про одне ви не сказали нічого навіщо ви забрали з цвинтаря торбу панни Лунде, в якій були книжки? Невже Карлові Юргенові про це відомо чи він тільки здогадується? Не знаю, мені здавалося, що треба її забрати чого вона мала там валятися? Я змушений попросити вас сказати правду, полковнику Лунде. В торбі були не тільки книжки, в ній була й земля. Справді те саме казав і Крістіан. Казав, ти знайдеш у Торбі землю. Що він обі сам мав на увазі? Полковник Лунде зіщулився. «Я чекаю на відповідь», – мовив Карл Юрген. Полковник Лунде мовчав. «То я сам відповім за вас. У Торбі були сліди землі. Їх легко виявила наша лабораторія. А звідки вона взялася там? Не з книжок, звичайно. В Торбі було щось, полковнику Лунде. Я затамував подих. Там були ще черевики». «Черевики вашої дружини. Єдина пара її черевиків з низькими підборами. Та пара, яка лишила найбільше слідів навколо могили вашої першої дружини. Коли ви туди прийшли, там уже побував доцент Бакке. Ви знайшли біля надгробка тільки торбу. Ви заглянули в неї і побачили черевики своєї дружини. Отож, ви й забрали ту торбу з черевиками і книжками додому. Книжки ви поклали на місце, а черевики вимили». Та нам однаково неважко було виявити на них сліди землі з цвинтаря Вестре. Так усе було? Так. Я на силу розчув голос полковника Лунде. Ви сховали черевики в шафу своєї дружини. Та ще треба було десь діти торбу. Ви знали, що ми питатимемо про неї. Ви зробили все, що могли, рятуючи свою дружину. Помили черевики. Але ви знали, що поліція наступає вам на п'яти. Не було часу на роздуми і знали, що спалена тканина залишає запах. Тож ви вилізли на дерево перед кімнатою до цента баки і обмотали торбу навколо гілляки. Правду я кажу? Так. Я не була на могилі, мовила Люсі. Виходить, що я повернулася додому боса? А вам не спадало на думку, пані Лунде, що ваш чоловік, можливо, вдаривши панну Лунде, легко міг узяти ваші черевики – і вдавлюючи їх у землю, залишити сліди навколо могили. Руки в нього дужі. Ви не допускали такого, що, можливо, ваш чоловік навмисне залишив ті сліди, щоб вони свідчили проти вас. Льосі і полковник Лунде не дивились одне на одного. Я не роблю ніяких передчасних висновків, повів далі Карл Юрген, тільки розглядаю різні можливості. Свої перші жертви він уже загнав у кут. Тоді взявся до чергової жертви. «Вікторія, ви єдина, чи їх слідів не було біля могили?» В зелених очах дівчини блиснув глум. «Певне, бо мене там не було. Який у вас номер взуття?» «Тридцять восьмий. Отже, такий самий, як у пані Люсі. То могло бути, що ви того вечора взули черевики пані Люсі і в них вчинили напад на панну Лунде. Тоді сховали черевики в торбу і, залишивши вагомі докази проти пані Люсі, Бо соні ж відійшли від могили, тримаючи свої черевики в руці. Потім узулися і повернулися додому. Я не збираюся відповідати вам, мовила Вікторія. Йдеться про вбивство, Вікторія. Ще раз кажу, що не збираюся відповідати вам, інспекторе Гал. І про вбивство не йдеться. Де ж тоді труп? Вікторія витягла сигарету, закурила і почала пускати свої майстерні кільця диму. Та цього разу вони в неї виходили не такі круглі й гарні, як я бачив раніше. Карл Юрген також витяг сигарету. Він глянув на Вікторію, і вона шпурнула в нього коробкою з сірниками. Між ними була відстань у кілька метрів, але вона добре прицілилась. Та Карл Юрген спритно перехопив коробку. Він закурив сигарету. Якщо полковник Лунде і Вікторія сказали правду, то всі докази свідчать проти вас, пані Лунде. Ваші черевики залишили найчіткіші сліди навколо могили. Відбитки ваших пальців знайдено на викрутці і на револьвері, яким стріляли в доктора Бакке. Я вас хоч зараз можу заарештувати за два замахи на життя. Люсі мовчала. Вона була бліда, як крейда. Хвилинку, сказав Крістіан. Отже, тепер його вихід. Ми не домовлялися про це наперед, але Крістіан підвівся. Він збагнув, що тепер його черга. То що, висновки доведеться робити мені? Я розумів, тепер усе залежить від того, що скаже Крістіан. Мене з самого початку дуже зацікавив напис на надгробку, сказав він. Голос у нього був рівний, незворушний. Так він читав лекції своїм студентам. Найдужче мене зацікавила символіка напису. Трава нічого не ховає. Хто не міг змиритися зі смертю Вікторії Лунде? Або хто хотів, щоб вона взагалі... Ніколи не жила на світі. Ти любила свою матір, Вікторія, чи ненавиділа її? Буває, що дівчата в такому віці, як була ти, коли вона померла, ненавидять своїх матерів. Я любила свою матір. Але, може, тобі було важко змиритися з тим, що вона померла? Мені, так. І, може, тобі було важко змиритися з тим, що твій батько одружився знов? І я не знаю. Вона раптом стала зовсім дитиною. Чи ви, пані Люсі, може, вам не подобалося, що ваш чоловік був уже одружений або й віддав усю свою любов першій дружині? Чи з тієї самої причини такий напис замовили ви, полковнику Лунде?